السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتفين ولا أبوات إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم، سيّدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وآل صلّوه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من امري يقره قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته شهلا وأنت تجعل الحجم وشهب إذا شئت شهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلينا ما ينفعنا وَجِدْنَا عِلْمًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ كُنْتُوَانِ كُنْتُوَانِ مشْلِمِينَ dan Muslimat مش يَا نُزِرَحْمَتِيهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَسَعَلَى شُلِهَا الحمد لله Pertama-tamanya syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih lagi Menghidupkan kita pada pagi ini Dan dapat untuk kita Menempurnakan salat Subuh secara berjemaah sebentar tadi dan dapat pula kita berada dalam majlis ini Kuliah penghadian pada pagi ini Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah SWT Ada Adapun sebagai pengisian kuliah pada pagi ini Suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada beberapa amalan untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya pemeliharaannya penjagaannya dalam kita menjalani kehidupan di atas muka Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kejahatan makhluk sama ada daripada makhluk yang namanya jin syaitan maupun makhluk yang namanya makhluk yang mereka rupa-rupa kepada amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda telah pun Menunjukkan kepada umatnya cara bagaimana untuk mendapatkan dan perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wataala. Yang sememangnya amalan itu sesuatu yang mudah untuk kita laksanakan. Tidaklah begitu sukar. Tetapi yang sebab kita ni Ghaplah lalai Kita hidup dalam keadaan Yang leka Dengan kehidupan dunia hari ini Mengenai semua itu Amalan-amalan yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW telah pun dilupakan Ditinggalkan dipandang pandang Tidak lagi diamalkan oleh Kebanyakan umat Islam pada hari ini jadi sebagai peringatan Sebagai untuk kita nak Mengingatkan semula Ataupun kita pun dah dengar put. Cuma kadang-kadang kita ni Buat tak betul ha. ha. Buat tak kesah je Jadi kita nak supaya kita dapat Duduk sama-sama Mengamalkan Apa yang dilakukan di Baginda Rasulullah Antara penjagaan Dan perlindungan Kendiriannya, terangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita mendapatkan perlindungan Allah daripada sebarang kejahatan makhluk syaitan dan juga makhluk antara ia dengan kita sendiri dalam keadaan berudu, eh, kita nak sudah ini sentiasa mengagak berunguk dimana daripada Abbas Rasul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tahiru hadhihi al-adsha tahharakumullah فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا يقلب ساعة من الليل إلا الظالم اللهم احضر لي عبدك فإنه بات طاهرا برواء صبرك يا رب suci dalam badan ini semoga Allah akan mensucikan kamu karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur pada malam hari dalam keadaan suci melainkan tidur bersamanya di atas pakaiannya satu malam dia tidak berbalik sesaat pun daripada malam itu Melainkan ia berkata yani malaikat Yang malaikat bersama-sama Mengatakan kepadanya Ya Allah Ampunilah Terhadap hamba ini Dosa Kerana ia tidur Dalam keadaan susah. Ini sunnah maknanya Kita tidur Sebelum tidur kita mengambil uduk Terlebih dahulu Dan antara kelebihan yang Nabi kata Allah Subhanahu memutuskan kepadanya malaikat dan setiap kali dia bergerak ketika tidur malaikat akan mendoakan supaya orang yang tidur itu mendapat keampunan Allah subhanahu wa taala. Maknanya malaikat menjaga dia ha? malaikat menjaga tidur. Kan? Ha? Manusia tidur. Malaikat dia tak makan dan tak minum. Dia tidak tidur. Dia tak pernah tidur. Jadi, dengan sebaik itu kita yang tidur, dia dah tempuh dah. Tak ada apa yang akan laku yang sedang laku. Maka, dengan sebaik itu kita mohon kepada Allah agar Allah SWT memelihara kita melalui makhluknya malaikat yang merupakan. Eh? Makhluk yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah dan di mana dia mendoakan untuk kita dah tentu doa ni itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu SWT pelindungan yang kedua dengan menjaga solat berjamaah hmm, solat berjamaah menjaga solat berjamaah boleh menjadikan seseorang Muslim dalam keadaan aman daripada syaitan, kejahatan syaitan dan memperlecihkan setelah berjamaah menjadikan syaitan mudah untuk menguasai maksud dan apabila dia telah menguasainya maka ia akan terkena gangguan dan sentuhan jinn لذلك لا أبد أبدأ رضي الله عنه وبركاته سمدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة في قرية ولا فجل لتقال فيهم الصلاة إلا فجل تهول عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فَإِنَّمَا يَقْبُلْ زِفْرُ مِنَ الْغَنَمِ الْخَاشِيَةِ Abu Dawud. Yang bermaksud tidak ada terima tiga orang di dalam satu desa ataupun kampung yang tidak mendirikan pelak berjamaah malah syaitan sudah menusuk ke atas mereka. Maka hendaklah kamu sekalian tetap dalam berjamaah kerana serigala hanya akan memakan daripada kambing yang berpisah daripada kelompok Nampak? bila mana kita bergamaah solat bergamaah ni kita akan mendapat kekuahan ibarat kata kita dalam keadaan makhluk seperti mana serigala yang memang kalau dia nak makan kambing secara ramai-ramai ni dia tak dia suka apabila seseorang dia seko-seko dia dia mudah tengkap macam tu dia setan setan dia syut tu skill fit seseorang kan duduk kosonglah belum kosonglah dia mudah datang untuk mengacau dia pilih kita ramai dia susah kan ha, dia susah sebab apa kita ramai bila ramai ni dia kita akan akanlah ha akan mendapat kekuatan dengan sebab amatnya dengan sebab kita seorang, -seorang mudah diganggu itu sebab kita sedia seseorang itu, dia duduk seorang ini dia mudah diganggu ataupun didanti oleh syaitan itu sebab kita ini makhruf duduk seorang-seorang kita ini syafir seorang-seorang Musafir ni Seelok-eloknya Sejauh orang dan dia Seelok-eloknya Sebab apa bila mana kita musafir eh, Kita ada sahabat Maka dengan sebaiknya ada yang tak Sahabat kita kan berdua Tapi bila mana seorang-seorang Sampai teru Itu sebab tu kita bila pilih Sahabat dalam perjalanan Ia Orang yang salah, orang yang bertakwa, orang yang beribu, itulah eh, satu yang sangat kita gandeng. Pandai sunnahnya eh, berjamaah, musafir pun berjamaah. Pandai makruh bermusafir, seorang ini. Apa lagi orang perempuan harap terus. Eh, orang perempuan tidak boleh bermusafir seorang ini. Mesti dikirim oleh suaminya Atau mahramnya Ataupun kumpulan wanita yang syukar Wanita yang dipercayai paling kurang, kurang Maknanya kena ada wanita yang menyirimi Atau yang menemani dalam perjalanan Itu sebab salah satu daripada syarat kemampuan Golongan wanita untuk pergi menulaikan haji yang wajib itu. Kalau so tidak ada suami yang mengiringinya, Maka mahram. Bapak dia. Abang kandung dia. Adik kandung dia. Bapak saudara dia. Anak saudara dia. Kalau tak dia boleh. Maknanya kata. Bersama dengan wanita yang syiqah. Wanita yang dipersayai. Maknanya. Wanita yang menjaga akan. Ha? maknanya perintah-perintah Allah dan meninjalkan larangan-larangan Allah barulah diboleh untuk pergi mendaikkan ibadah hadapan seorang-seorang nak pergi tak boleh harap dia berusaha seorang diri nah, itu nak pergi haji eh, apa lagi yang lain-lain haji kita boleh mesti ada teman dalam Perjalanan sebab, sebab bila ada kembang ni, ada orang yang boleh melihat, menegur, menasihati dan sebagainya. Tapi orang-orang kita ni mudah. Mereka mudah mana menjadi Mudah terbiasa. Setan mudah nak menghasut dia. Menghasut dia. kejahatan kepada dia. Maklumlah, kan? Suatangan perjalanan ni, sebenarnya, tak solek. Haa? Ehm. Suasana masyarakat Suasana persekitaran orang ramai ni Kebanyakannya tak naik ha, Jadi kita bimbang Dia terpengaruh dengan Orang ramai dengan masyarakat Baik, jadi maknanya yang sebut tadi Surat berjamaah tu Merupakan sesuatu Yang sangat dikankan Bahkan begitu, kalau kita bandingkan Surat seorang diri dengan surat berjamaah ni Kita lebih osok bila berjamaah Dibandingkan Surat seorang diri kan, ya. diri kita solat ini, dia mudah, mak kata si kecil macam apa, kan, dia nak cepat hati, kan, dia sembaya dia ekspres, masa seorang kan, ketika dia bersama imam, imam dia yang berdiri tak ketepat solat, lambat lagi, tapi jadi solat itu kan dia nak cepat, ah, kan, eh? tapi mana, kan? Eh? pada ummah yang hidup dengan tenang qul <tod> a'la al ladzina hum fi salatihim khashuun sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yang eh, yang khusyuk dalam solat mereka khusyuk lah di maghrib yang tenang saat inilah di solat hai benar enggak itu dalam dengan solat bukan solat buku kertas dalam solat di hujung waktu suruh rukuk kafas. Eh, itu yang bimbang-bimbang solat tak diterima. Tak terpacak. Ha eh, makna kata tak diterima tak gigi dan ganjaran ataupun mungkin tak sah langsung. Sebab tak jaga. Ha usul solat ini, kita setiapnya jaga berjemaah ni jangan tinggal kalau boleh. Ha eh, insya eh, kita, alhamdulillah dia sediakan rumah dekat dengan masjid dengan kaki boleh kebanyakan bila dia eh, kenderaan pun ada eh, tak ada sebab kenapa dia tak datang ke musik ha. dulu-dulu orang dulu dia jalan kaki jauh jauh dengan maklum ha. zaman dulu tapi datang kita sampai bila ke musik susah payah tapi semua itu ada ganjaran perang setiap langkah kaki itu akan mendapat satu pahala Menghapuskan satu dosa Bayangkan Setiap langkah tu ada pahala Dan menggugurkan satu dosa kecil Sebab orang dulu-dulu Dia melangkah kecil Kecil katakan Sebab dia nak lebih pahala Tak menggugurkan dosa ha, Sebab dia tahu kelebihan Hei, Kelebihan dalam solat Salat berjamah disikir. Baik Itu yang kedua, penjagaan atau untuk tembus pelindungan kepada Allah melalui sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat malam. Barulah siapa yang ingin melindungi dirinya daripada gangguan syaitan, maka hendaklah ia bangun sholat pada malam hari dan janganlah memperlicinkan. Kerana mempunyai cinta malam menjadikan keserangan boleh menghasut kita untuk badan. Apabila ada selagi kuasa ini, setan maka akan menjadi tanah yang subur untuk pengaruh setan, pengaruh si. Faanin Abbaas radhiyallahu anhu kaw, Zulkiflih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul. فَقِلَ مَزَالَ لَا إِمَنْ حَتَّى أَصْبَحْ ayat أَصْبَحَ الْصَلَاةِ الْحَجِرِ مَطَامَ الْصَلَاةِ الْصَلَاةِ الْلَيْهِ فَقَالِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَالْشَيْطَانُ فِي تُذُلِهِ رَلَهُ الْبُقَانِ yang bermaksud daripada Ibu Hashmul رضي الله عنه كتير disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh waktu dan dikatakan dia masih tidur sampai dia bangun pada pagi hari. Dia tidak bangun untuk solat malam. Maka bersabda Nabi sallallahu wasallam, sesungguhnya setan seperti kencing di telinga. Ha maknanya yang tiga subuh ni. Ha. kalau tidak solat malam pun kalau dia tak tahu sungguh, dia dah jatuh lah. Tetapi dia masih lagi menyambung kibur ni Maka sebenarnya ketika itu Syaitan dah kencing belinya ha. ha Ini yang tak kenal lah ha. Dia kencing belinya maknanya ha. Dia ni telah pun dipergarui oleh syaitan Dia telah dikuasai oleh syaitan dia Sebab dia tak Tak mau. Melancar memang ini maknanya ini ber, sebenarnya memang kalau kita tak bangun langsung, tak terjaga langsung, jaga jaga berapa kali lagi? Ha, itu tak boleh, ni dah jaga lah, jaga jaga hidup balik. Ha, itu yang setan kencing, ha, itu. Jadi kita jaga terus bangun. Ha, bangun itu dapat untuk meng apa tu? Mengongkahkan satu ikatan syaitan setan dan mengucapkannya. Lah, Perkataan Allah Ucapkan perkataan Allah Dapat merungkaikan satu lagi Satu kata syaitan Syaitan itu kata syaitan yang tahu Kemudian Amin Muzum dapat merungkaikan Ikatan syaitan itu Dan sholat dapat merungkaikan Ketiga-tiga ikatan syaitan so, Syaitan ini memang dia Mengganggu itu Dia nak bawa kita Untuk kita meninjalkan ha? perkara Fardu dan melakukan perkara maksiat itulah perlemma syaitan menggoda maksiat dan paling utama sekali ialah untuk dia mengajak maksiat kepada perbuatan syirik perbuatan yang menjebak seseorang itu seterusnya adalah peristiwa fitu bermalam pertama di luar aku dia nak menghir sama maksiat masuk ke dalam neraka di hari akhirat dia pun tahu dia pun nanti penghuni neraka jadi dia tak nak dia je masuk neraka dia nak hak anak Allah kekuatan pun masuk neraka sama kamu dia tanpa bil hal. Jadi maknanya selewat tu subuh dan palsu ha? maknanya air elok dia kita membau di awal untuk solat malam. Ha? Sebab itulah waktu yang sangat afdal dalam kita beribadah berdoa beristighfar dan bertaubat. Waktu yang paling afdal sekali untuk kita beribadah, ha, eh, berdoa, ha, eh, bertaubat ialah waktu 1/3 hujung malam. Maknanya waktu sahur. Waktu adalah waktu yang sangat afdal untuk kita, untuk kita. Mak Allah Taala pada waktu tersebut akan turun ke langit dunia. Untuk melihat hamba-hamba yang Sedang berdoa Allah nak Perkenankan doa ni eh, Kemudian yang beristighfar Allah akan ampunkan dosa Yang bertawab akan terima tawab Waktu Satu petiria hujung Malam hmm. Baik Kemudian Perlindungan yang seterusnya Dengan membaca Ta'aus isti'aza a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alqul pada saat memasuki tanah syaitan memanfaatkan kesempatan ha? iaitu seseorang muslim yang berada di tanah di tempat yang kosong tanah adalah tempat duduk dan berlindungnya syaitan-syaitan ia menerusuk ke dalam tubuh mak Ketika ia masuk ke Dalam tanah tersebut Salah satu salah satu Syaitan menghabarikan Kepada saya Kepada Sheikh Wahid Abdul Salam lalu Bahawa ia masuk ke Dalam tubuh seorang kerana ia tidak Melindung membaca ta'us Antara pengalaman Sheikh. Dia kata Antara sebab kenapa seorang tu mudah diganggu setan antas sebab bila mana dia masuk tanah dia tak beristiaga eh, dia tak beristiaga tak baca ta'awuz ketika dia masuk ke dalam tanah maka dia menusuk dan masuk ke kubur dia jadi ee sesetengah orang tadi sesetengah orang berlatik sesetengah orang bau ketika hendak masuk ke tandas beliau berdoa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa suka apa? Maksudnya ketika hendak dan ketika buat tak tahu, tak baca. Ha. Ai maksudnya. Hafala. Itu dia ha, bila sendiri dengar. Maknanya dia raflah Di dalam leka, leka kesah. Dia tak lupa. Ha, dia berere relika. Oh. Oh. dia tak jaga dia tak jaga eh. di mana dia doa tu kaki dengan nama Allah sesungguhnya aku berhidung kepadamu dari syaitan jantan dan syaitan berkira Ia iaitu daripada kejahatan keburukan kekejian dan kesukan yang mereka lakukan eh. tu sebab tanda ke tempat ni sebab biasa tanda, -tanda ni dia ialah orang buang air di tempat busuk gua. Sebab apa? Sebab tu setan masuk dalam sebab tempat itu busuk Musuh ini memang suka gemar dia. Sebab di tempat buang sampah. Kan? Ha, tempat buang sampah itu, itu tempat dia duduk. Dia suka kepada yang busuk Makna setan adalah jin yang beriman juga. Jin Islam, Jin yang beriman dibenci kepada yang busuk, tapi sedang disuka kepada yang busuk. Terus ha. so, baca sunnah kita berwangi, wanginya, berwangi wanginya. Ini amalan Islam. So, sebab baca bilahan jumaat, kita disunatkan mandi, sunat hari jumaat, Kemudian memakai pakaian baru bersih, suci terutamanya pakaian yang berwarna peti kemudian memakan wangi-wangian minyak wangi ha. ini, dia, kan? ini sunnah semua ini adalah amalan yang diajar dari nabi yang kadang-kadang orang hari ini dah tak peduli jadi kita kena ambil pada ha. rumah ini kalau boleh kita pakai pakaian baru berwarna peti mana tu sendiri warna semua pakai kucing nak ke eh, sura gam, ha sura gam tu ha, eh. kan, eh. itu sunnah, ha, hari raya sunnah ni tu cuma pakai yang berwarna-warni, tu hari raya, setiap jumaat itu kan, kalau boleh pakailah pakaian yang berwarna kucing, ha, mana tu cuma ambil, ha, eh. faham sunnah ada pakai baju putih pada jumaat putih okay. eh, kan setiap jumaat kita pakai putih okay. ha, Maknanya ah. eh, ah. eh, ah. makna Mudah eh, ni syiar kan syiar ni eh boleh buatlah mudah-mudahan ada nampak Lima ini makna Tanda sebut tandas tempat buat tandas kita ni kita guna bersihkan bersihkan kemudian harap letak kotoran dalam tandas Supaya apa? Syaitan tak suka masuk tandas Itu dia Maksudnya, kita boleh Untuk nak menghindar syaitan dia Masuk tandas kita ni Biarkan dia melakukan bersih Kemudian di Letakkan kewangi ya, ha? Ini semua Kita kena lakukan Syaitan dia tak suka tandas ha? Itu sebab kita masuk tandas Jangan lupa baca Bismillah Allahumma inni aku zubisa minal hubuti wal sabat sebab tu bila kita baca Bismillah ya, tuan-tuan kita lihat kita masuk tandas sebelum masuk tandas bukanlah masuk ha? sebelum masuk tandas masuk tuan dengan kaki kiri senang dulu benda -benda ini benda-benda tuan ni tuan-tuan jangan pandang ini kan sebab apa yang lagi lakukan tuan-tuan jangan kita pandang ini apa yang lagi buat tu itu merupakan sesuatu yang sangat terbaik ha, Yang terbaik pun. Jadi kita jangan rasa Masalah masuk kaki jalan ke jalan Masuk kaki jalan keluar kaki jalan Itu sunnah ha, Makruh masuk kaki canang, keluar kaki C. Makruh Sama tu kita masuk masjid, Masuk masjid kaki canang, keluar kaki C. Itu sunnah Masuk di sini, keluar ke kanan itu makruh maknanya kata kita menyalahi sunat kita buat suatu perbuatan yang tak berkepatan dengan sunat maka hukumnya makruh ini semua sisi jadi makhluk bila kita berada di surat lah, kita yang kata kita membuka aurat bila kita buka aurat kalau kita tak baca bismillah tak baca doa ni dibuat. Kalau setan ada tengah sediakan nampak aurat kita. Malu dia. Eh. Kalau kita tak baca bismillah, tak baca isti'azah, masuk tandas, kita buka aurat kita, syaitan nampak aurat kita. Setiap kita baca bismillah isti'azah, maka syaitan. Maknanya, dia tidak akan nampak aurat kita walaupun kita buka aurat kita. Dia tak nampak Allah telah menutup pandangan dia melihat aurat. Astagfirullah tu. Ha? Tak nampak. Dia juga dia boleh boleh bila dia itu. Ha. Malu dia. Ha? dia. Ha. Kita nampak dia. dia nampak kita. Kan? Ha? Nampak kita, jin, syaitan ha? Dia nampak kita. Nampak aurat kita maklum dalam membuka budget, Bismillah dan kisah zak masuk tangga tu mana ini semua dah tak ada ulang lah. maklum tak aman lah eh. yang aman itu dengan nampak eh tak siapa buat tak, tak. itu kita gaplah mak muslih ini gaplah Dilalai degil dia buat tak Dia dibuat tak tak apa tak siapa dah tak penting dan buat apa betul penting apa nabi buat penting nabi buat adalah sebab dan serbihan ikut ikut itu pelindungan dari sudut isti'azah kan isti'azah bukan sekadar diri isti'azah itu buat sebelum nak baca Quran kan فاذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشياطين dan apabila kamu nak membaca Quran Dan kamu berishtiazah Memohon perlindungan kepada Allah daripada Syaitan yang direjam Nak baca Quran Quran semua Ayat Quran begitu. itu Perintah Allah bila kita nak baca Quran Ishtiazah dulu Ishtiazah Oh, kita baca Bismillah Bismillah ah, Tapi sebenarnya dia susut bila maknanya istiazah ni dia mesti dituntut daripada ke sihat istizah. Sebab adakalanya kita bila bila kita, kita baca Quran dari pada awal surah. Ya. Istiazah bismillah. Tapi bila kita ambil di tengah surah, kan, daripada pertengahan surah, bukan daripada awal surah, maka yang dituntut istiazah. Tak ada bismillah pun. Tapi nak baca bismillah bukan Tapi jangan tinggal Dishmi'lah Maknanya bukanlah, maknanya kalau dia baca bismillah Di persengan surah Dia baca bismillah Dia tinggal Dishmi'azah Maknanya kata Tak berhenti'ah Haa Mana patut Dishmi'azah Kalau tak baca bismillah pun Tapi boleh juga baca Dishmi'lah Dan bismillah dalam kita nak baca Quran Surah Quran Surah pun jadi, jika baca Al-Quran, fash takdir bila di syaitan kau di. kamu membaca Al-Quran, bila kamu mohon perlindungan kepada Allah dari persetan yang berjambitan. Tulah membaca istiazah Aku dibillahi dari syaitan kau Dan istiazah ini bukan daripada Al-Quran. Aku dibillahi dari syaitan kau Ia merupakan satu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mengajar cara bagaimana mesti azam itu syuh kepada Allah dengan menyebut membunuh auzubillahi minasyaitanirrajim aku lindungku kepada Allah dari persyaitan yang direjam yang dikutuk yang dilaknat dan dihina nampak ketika nak baca Quran tu sebab apa azam kita baca pun syaitan boleh kata tu yang ha, memuak tu <tuh>, simpati dia memuaklah kan ha. itu menguap itu kan ha. jadi kita menguap tu tutup mulut menguap tutup mulut kalau so, kita menguap tak tutup mulut syaitan masuk dalam mulut kita ha ha nampak ha, ini ini ini nabi tu bila nak sesuatu menguap hendaklah dia akan di mulut eh ha. Kemudian apabila disebut isti'adzah, aku billahi nastaru minasyaitanir rajim, ale jauhkan diri dari syaitan. Kalau dia tak betul mula ketika menguap waktu syaitan kan masuk mulut. Apa menguap, menguap ini syaitan ni. Isti'mua. Apa disebut al-mua. Ha, dia wajib tak menguap pun. Ha, dia jaga tu. Tengok kalau mengiginkan 2 jam tak menguap sekali pun setiap waktu Quran keluar semua lah syaitan tu sebablah eh. kan syaitan tu buat eh. ni memang dia pandai dia cerdik ya. dia ya nah di dia ada di dunia cara untuk nak eh, menggoda manusia tu eh. jadi maklunya istiazah ke istiazah Okay. sama juga bila kita masuk ke tempat-tempat sini bukan bukan bukan penempatan yang ditinggalkan. Ha, eh, sebelum luput kita baca istiazah. Bukan sebagaimana orang-orang lain kita ajar dulu, eh, kita ini, eh, itu, itu, susu nak ha, masuk kitab ni, ha. Sok dato Allah ciptakan kehidupan ini. Ha, Tak dengar tu. Hai, ini maknanya setiap amalan yang boleh menjejaskan hasilam Nampak ada tuan Datuk-datuk anak cucu nak kumpang lalu Nampak macam tu Nampak simple Tapi sebenarnya tak boleh Tak boleh Bagaimana kita minta perkeganan Kita minta perlindungan tu Patut Yang diminta tu perlindungan Kita minta perlindungan kepada Allah Jadi bersyaitan Jadi renang jadi kita minta dengan syaitan Berlindung kepada syaitan mana boleh datuk, ke makna jin tu syaitanlah siapa lagi eh ha, kemudian hak yang pelak buat dia dengan pun nak Ada cucu kepada syetan, ha kepada syaitan tu tak betul tu kan itulah buat disebut dia ada situ dia kan tinggal aku dia ada situ boleh saya kata tak benar lah. memang itu sekali ni kita jauh dia tinggal, yang jangan buat gitu Eh? tak takut-takut tapi insya-Allah sekarang dah tak ada takut. dulu memang minta minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Baik. Antara yang untuk kita mohon memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dia juga membaca setelah selepas sebaik sebanyak 100 kali la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu orang bila Allah ni isyar sejuk tu baginya Dialah yang memiliki kerajaan dan segala kepujian baginya dan dia berkuasa ke atas segala sesuatu. Nih. Baca 100 kali lepas subuh. Laa ilaaha illallahu laa syariika lahu al-mulku wal wa yumiita. Itu tambahan. Tapi teks asal hadis ialah err eh, dia tidak ada yuhi wa yumiita seratus kali saya akan baca lepas subuh dia akan tersebut dalam hadis bahan Nabi di Alaihi Wasallam dan sesiapa yang mengucapkan dalam setiap hari satu hari kanat lahu adla asri khabib wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu syai'ah wa kanat lahu hirzan min syaitan Ya rumu zikah hatta yusy, walam yati ahdin di azzal mina jahbih illa rujun amil aksar min. Rauhul bukal. Macam baginnya, siapa baca, siapa setan? لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لَهُمُ الْحُسْنُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ. Macam baginnya, pas orang yang memberitakan 10 hamba bahawa kelebihan cuma dia membebaskan 10 orang hamba. Dibunuhkan bagi 100 kebaikan. 100 kebaikan. Maksud setiap lailahaillallah wa sallallahu diberikan kepada satu kebaikan setiap kali satu kebaikan. Dihapuskan bagi pada 100 keburukan. Jadi setiap dosa cela 100 keburukan dapat 100 dosa dihapuskan. Dibina perhimpungan kepada bersyaitan pada siap hari hingga malam. Dan tidak seorang pun yang dapat melakukan hal yang lebih baik daripada ini. Dia jadi orang yang beramal lebih banyak daripada Bapak, ini. Sebab, maknanya ini suatu amalan yang baik. yang kalau boleh kita amalkan. Mana sambil-sambil kita nak pergi kerja. ah eh, perjalanan kita ke pejabat, kita berzikir. Tak, tak ada yang satu pun. Dia ada. Dia ada. Dia ada. kulli ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. dalam ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia di Dia ada. Dia ada. Dia ada. Dia dapat 100 pahala Kemudian dia dipahalini pula dia disebut sebagai pahala membebaskan 10 hamba seorang hamba kan dihapuskan 100 dosa kemudian pula satu lagi tentu dipilihnya daripada gangguan syaitan sedangkan kisah Said Wahid al-Salamani pernah dia mengubat kan ada satu syaitan jin dia telah mencabar Syih Wahid Dia kata aku nak masuk ke dalam badan kamu Dia marah kan Dekat Syih Dia kata aku nak masuk ke dalam badan kamu Kata Syih tu silakan kalau boleh. Kemudian tiba-tiba Dia menangis Kenapa dia menangis Kata Syih kanya dia Kenapa menangis Dia kata aku tak dapat masuk ke dalam badan kamu Aku tak berupaya masuk kelabaran kamu. Lalu, eh, Syekh ada sebab apa? Sebab pada kali tadi, eh, dan Syekh baca apa? Seratus kali la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulk wal hamd wa Dia pun tahu, eh, Syekh itu dia membaca seratus kali. zikir ini menjadikan pendinding diri tu daripada dimasuki oleh syekh. Sebab ini diakui sendiri oleh syekh. Ha? yang subuh nak maksud perbahasan Sheikh Wahid Abu Farbani ketika di tak berpayu sebab apa antaranya amal Sheikh Zainul Wasil zikirnya sudah ditetapkan siap maknanya. boleh insya kita maknanya sama amal. Maknanya itu buat dapat kepada pihak mentera, kita dapat Menjadi pendidik Dapat mendidik kita daripada Gangguan syaitan Daripada masyarakat yang menyusut badan Syaitan masyarakat kita Itu so, bagi orang yang tergangguan Elok boleh baca zikir, zikir boleh dibaca oleh orang Yang kumpulan yang ha, Yang uzur uzung Dia bukan Quran Yang tak boleh Quran nah, Selain kepada Quran, boleh dibaca oleh orang kumpulan dia uzuh eh, kalau kita di uzuh eh, dia tak baca Quran dia tak boleh semayah eh, maka yang boleh dilakukan zikir dan doa. zikir eh, supaya kita dapat untuk melindungi diri daripada dan buat-dan baik kemudian lagi dan yang sentosa antaranya membacakan di pagi hari dan petang bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis wa huwas sami'ul 'alim dengan nama Allah yang dengan namanya sesuatu apapun tidak boleh mendatangkan bahaya sama ada yang di bumi maupun yang di langit dan Dia yang Maha mendengar. lagi Maha Mengetahui baca tiga kali waktu pagi tiga kali waktu petang Maknanya tidak ada tidak akan ada sesiapa pun yang boleh memberikan mubarak bahaya kepada orang yang baca doanya. Maksudnya apa dengan nama Allah yang dengan namanya sesuatu apapun tidak boleh mengatakan bahaya sama yang ada di bumi maupun yang ada di langit dan tiada yang mahu mendengar lagi maha mutlak. Terima pagi, kerana berguru bersama antara lagi mengusahkan jenisnya yang tak keluar daripada rumah Bismillah tawaskanku ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah dengan nama Allah aku bertawaskal kepada Allah kira raya dan upaya berlainan daripada Allah ini adalah kerana apabila anda maka akan dikatakan kepada anda kamu akan disyukurkan dikata dan diberikan petunjuk dan syaitan akan berpahal dari suara kamu dan syaitan telah akan berkata kepada syaitan yang lain bagaimana kamu akan memperdaya seseorang ini, sedangkan dia sudah diberikan petunjuk dicukupkan dan telah pun tidak sesiapa yang baca Bismillahir tawakkalku ala Allah lahawul ala la kuwa ta'illah bila setiap telah di rumah maka dia akan dicukupkan Dijaga Diberikan petunjuk Ini dia juga. Baca ni Allah bagi kita Kecukupan Allah jaga kita Allah beri petunjuk diberi. Kemudian syaitan pula akan berpaling dari mereka Sebabkan syaitan akan kata Terus syaitan yang lain Bagaimana kita nak mengkata Kita nak memperdayakan dia Sedangkan dia diberikan petunjuk Dicukupkan dan telah pulih Syaitan seraya Serenda syetan Bila orang macam bismillahirrahmanirrahim Allah, Allah. Ha, Maknanya ni mana Syetan sendiri angkat tangan Begitahu kepada member ni Kita tak iwat Kita tak boleh nak kacau dia Pasal apa dia sudah di Jaga oleh Allah SWT Nampak apa ha? tu Itu antara je ha? ha? Beberapa Amalan-amalan ha, yang boleh kita jaga Untuk mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ada ha? banyak lagi Amal amalan. Amalan-amalan yang boleh dilakukan cukup ha? sekadar so, duduk. Ini bilangkan itu sebagai tanda ha? saya tidak pergi sholat. Jadi maknanya adalah beberapa amalan yang tersebut yang pergi untuk sama-sama kan sama-sama kita jaga ha? daripada solat daripada berundur jaga undur yang kedua kata solat berjemaah yang ketiga solat malam yang keempat membaca ta'awuz isti'azah ketika nak masuk kandang dan juga membaca Quran tas uniform kemudian juga membaca la la ilaha illa anta la hamdu lillah 'ala kulli shay'in bi al-islam pagi lepas subuh kemudian juga perpapa bismillah bismillah الذي لا اله الا هو ملك السماوات والارض والسمع والعين كنوح bismillah tawakkaltu ala jaga insyaallah suka pada kehormat boleh Allah Subhanahu wa bila-bila kita diklar oleh Allah kita terjaga oleh Allah. Dan siapa yang berdapat untuk mengganggu dengan kita itu. Tak. Dan siapa yang boleh tak mengensalkan. Dan siapa yang memberikan mudarat kepada kita. Bila Allah telah pelihara kita. Mengganggu kita dengan kita melaksanakan amal-amal yang sebut kita. Jadi kita pula sekadar kita dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaat. Dari kita semua. وأشتغف الله عجباً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته